kwa nini tusitafute maeneo maalumu, kuwasaidia wananchi wakipato cha chini na wao wakanua kiwanja kitachogaramia na serikali kwa gharama ndogo ya ishirini mpaka 2025 ajenge yeye mwishawazini na kwa ucheko usicheke ndio taratibu wa serikali kujali watu wake ndio mara serikali na mamlaka kukusanya kodi inakusanya kodi inawulishia wanyonge na inawabana wala ambao na uwezo wananchi wa kawaida wapewe viwanja vya bei chini ili waepukane kukaa katika maeneo hatarishi ili waepukane kukaa katika maeneo ambayo hayawapi raha ma za maisha mshuma speaker na maeneo kama haya naye yanatakiwa yalindwe kisheria yanalindwa kisheria kwa maana hairuhusu mtu mwingine mwenye tabaka asante kuna tatizo moja lingine sasa hivi wa Tanzania sisi miji yetu haiko katika mpangilio mzuri kwa nini kwa sababu hatuna uwezo wa uh, viwanja vya kutosha mwananchi anapohitaji kiwanja ana uku, upo mlolongo mrefu sana mpaka apatiwe kiwanja ni muhimu serikali itenge fedha za maendeleo za kutosha ama sivyo iwaachie wizara ile eh, yale tunaoita nani marejesho yale tuachie wizara ili wao waweze kupagia hizo fedha kuna ngazi mtatu muhimu zinazotambulika kisheria katika kugawa na kusimamia ardhi ngazi hizo ni kijiji halmashauri ya wilaya au mji na taifa chini ya kamishna wa ardhi mwisho wa kunuku mimi msipika nimenukuu maneno haya kwa sababu kubwa moja nayo ni swara ni ya migogoro ya ardhi katika maeneo yetu. Wakati nikichangia katika hotuba ya maliasili na utalii nilisita kijiji kimoja ambako wananchi sasa wamefungiwa hata kulima. Wananchi wamekuwa kwa miaka nenda rudi na nikamtaja profesa Kulikolea Kahigi katika kata ya Kania kijiji cha Kania na kijiji cha Mpago. Wananchi hao wamekuwa kulima kwa nenda rudi wanalima eneo katika kijiji ambacho kimeshapimwa. Lakini leo huyu pande ya pili unasema kwamba wako ndani ya hifadhi. Hivi tuna serikali ngapi ndani ya nchi yetu na ongea hili. Hapa nina karatasi ya majina ya wafugaji ambao wanafugia katika maeneo waliotengewa katika vijiji. Lakini leo hii watu wanasema kwamba hayo maeneo ni maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa Waziri, ni jirani yangu kiondoa lile poli la, la, la, la, la Kasindaga pale. Wapo wata wafugaji kutoka kule kwake Tatizo kubwa ni nini? Amekuja mheshimiwa swedi Said Kagasheki akifuatia swala hilo. Na tukamueleza swala zima akasema yeye hana tatizo yuko tayari kuja okana hawa wafugaji lakini awepo na waziri wa sasa mama na kuomba tafadhali chonde chonde karibu jimbo la diharamu na hawa watu mgogoro huu uishe.